ziur Ibaiak itur uruetara itzuliko dira Aizea baretu egingo da Zuaitzek sustraietan lotuko dituztea darrak Aitonak baloi baten atzetik jolastuko dira Amonak soka saltoan. Aur aurpegia gogoratuko dute Ispiluari begira jartzen diren bakoitzean Eta hildakoek tristezia akabatuko dute bizi berri da esnatzen direnean Baina zaude ziur, bidaia ez da erraza izango zorionerako bideak hain dira malkartsuak Patxi zkiaga baiti estan bat utsin esak ene azkena du hone iteral oh liberada da inen historia heriu afar din zenantik ekaitz izan daiteke urdina urdinago Beti dago, ago-ago, izateko aukera ez da. Garko zerua urdin urdina, es natu orduko? Biarko hau beha izango omenda? Hala, esan du eta datorren aste uruare, eder-ederra dator. Beraz, urdina izan daiteke urdinago? Seguru baietz ehesa dangetorri itzakara itzarena o hekaitza eta irate goiko etxea teklatson mailan leder ori peralada den erri historia eriu argaritzen langin chipi ja peña bandresakaitz sare sozialetan ezagutzen zenuen bertatik bertara ez Asteazkenean izan zen aukera? Bai, e, aspaldi xamarretik jarraitzen dut, e, bere ibilia bere karpenak, eta asteazkenean behasainen izan zen, usurbe antzokian mendianil, irianil dokumental ederra aurkezten eta bertatik bertara berarekin solasalitxo bat izateko aukera ere izan nuen. Amoa bota nuen, eta baiet, larun batean segure gratira... Etorriko zela dogo ingenioena la Vinsat Conexioa. Denbora tarte askorekin eztabe, baina larun bata jai guretzako. Bai, batera eta bestera dabil dokumentala aurkezten atzo bertan urnietan izan zen eta eta bihar ere oker ezpanaiz getarian edo aurkeztuko dute eta dituen tarteak mendirako probestu nai eztatzen ditu eta gaurko ere bazuen asmoa, baina gogotsu heldu dio gure amuari. Gaur gurean hemen zeitakan segure irratian Iñaki Peña Vandres. Adios aren magi magalena. Sikin Ene hondotu para sentiré. Arrabotza hondirik ateratzen ezkar arituko. Edo bai zergatik, ez? Ez dituzte dosteskoik aterako dounik. Baina misiltasunak ere edo xuxurlak indarrandia izan dezake. Mendian hil, irian hil, ikusentzunezko arian sortzaia. Gaur gurean, Iñaki Peña, Bandres. Ziren gure pasazia zan genioan aurrez aurre, oierri ikaragarri gustatzen zaigula gonagorria kantua, eta ikaragarri gustatzen zaigula bera gonagorria jantzita e, udazkeneko baso bilustu batean, dantzan ikustea, kantuaren bideoklipean. Bai, entzungarria ezazik, ba, ikusgarria delako ez da, e, bideoklipa, eta kasu honetan, ba, amaktaldearekin e, dantzan ba, oier laborde aritzen da, eta dotore, aritu ere. LR gustora esan zion eta LR gustora entzun zuen? Bai, gustora esaten dira horrelako gauzak eta are gustorago entzun. Aurreko astekoa aseguran, bete-betean, eguerdi eta arratxalde, e, bihar lehenen goz bazoazte maia biara. Bai. Bizkaita? Bai, eta oso gautxu gau dezta. Horain e, arteko amairu esango nuke, amairu emanaldiak aldiak ba, gipuzkoan egin ditugu urrutira gabe. Hemen e, Goierri asko eta Tolosalde beterri inguruan ere asko ez da eta biharkoa izango da bai Gipuzkoatik arago ba, Bizkaian eskainiko dugun lehenengoa Mailabian. Eta ondo esan dezuen bezela ba, pasaren astean ba egun pasazoragarria, ez? Eh bizi al izan genuen seguran. E, Eguerdi eta Arratxalde, lenda bizi Eguerdian Herriko e, plazan, plaza betean eta oso-so oso eskerroneko zegoen e, plazan, gozatu ikaragarri hartu genuen, eta ondoren arratsaldean Euskal Herriko Dantzatxabeketaren baitan, atxeden aldian, ba, lagintxo bat eskaini genuen eta anere ikaragarri gozatu genuen, baratze pilotalekua ba, beterik zela. Dantza itz ikuskizunaz eh, ari gara. Ari da bide egiten eta izango du. Indarra urrera ere bidea luze razatzeko. Bai, bai izango du. Eta ari da ez da zabaltzen. E, sakontzen eta mamitzen eta bai hemen digutsira ikastetxetan ere... Lanzen eta eragiten ere hasiko gara, beraz oso oso gogotxu. Gorku hitz eta pitz tarterako hitza? Arrabots. Aoskatzeko ez da nierraza, eh? Atzo sarean bila eta bila aplikazio batek jasoa zuen hitza eta sarean murgildu nahi duen edo nori erakusten dio aplikaziorrek arrabotsu nola ahoskatu edo nola barneratzen dugu belarrian barrura? Hmm, bai, nerietzei zaila egiten, baina bai errebikoitza, eta gero TSEak, ondo ahoskatzeak, bai ematen du halako langa isiago ez, eskatzen du seguraski, guk ondo bere izten ditugu, normalean, eta gustatzen zailan itzada. Ikaslerik ez ez zua errabatu asteontan? Ez nahiko lanpetuta, ibili dira ikasleak azterketekin, eta Ni ere bai ere baietaztu modurik e, egin. Goizan jolasean aritxu gara etxean, eta, bueno, kontatu dizuet, nari zekilika egiten didane belarrian, elederrekin kin zolasean aritxu gara, arra botx, e, arra, ez? lehenengo ikusi eta entzuten degune itztartea arraren da, Eta aurreko igandean, lizarra ustetik lare horako bidean, bat opatu gen duen arrarekin gogoratu gara, ar bat baino gehiago topatu gen duen, bat beltz-beltzata, hietsua, beste bi horiska, berdeska ere bai, baina nik esan diot, lehenengo hori, beltz, ar beltz hori, zetorki dala e, burura ez, eta arra botx ez zergatik e, bukaera horrek, ostoaren irudia ekartzen didala burura, eta inbeste hume inguratu ginenean ar, bakartiaren inguruan, barra bildurtu egintzen, eta bere, bere baitan kiribildu, eta babestu zuen ez, bere, bere burua, eta luze izatetik zirkulu itxura hartzera e, igaro zen ez, e, eta nik hartu nion osto, osto itxura, eta beraz, Ederria la saldu dutez, arrabots itza har bat datorki dala burura, baigandean ikusi genuenaren antzera bere buruaren baitan ostoforma hartzen duena. Zuberala esan diazu, e, arrabots horrek e, hotxarekin ere izango du ba e, loturarik, eta esan diote, e, ba gure belarri distanziatik lurrera inoko horretan, ba arrei beren ibilian ez diegula soñurik gehientsunak aanbeintzat eh antzematen baina hurbilduko bagina entzungo genukela alako ohiartzun urrun ixil bat harriekin eta lurrarekin arrastan arrastando adala bateratzen duena beraz ere nere <laughs> deskribapena arrabotsaren e, inguruan jakinik hori ez dela baina hori ere izan ziteke Bai, ni ere hitza belarriratzenan, ba hori utxi askoiek dira, ez etortzen zaizkidan e, jokpuntuak edo, eh harri izan liteke, ez? Ah, har. ere badago hor, abots, abots, aot, ots eta, bueno, eh harrien ots, eh bai, hor Ibiliko nintzateke, segura aski, ba itzaren nondik norakoa jakingo ezpanu. Kasu honetan e, gutxi asko badakit, arrabotxitzak e, ze esan nahi duen, eta eta ba, tira, esango nuke, haots, ortsekin e, urrutira gabeko lotura bat bat duela. Zenbait kantutu patu ditut, arrabotxitza bere baitan dutenak? Entzun nahi? Baina, entzungo ditut. E, ez daukat bakar bat ere burutan orain. Ea, ea zeinek kantatuak diren eta zer zertioten. Nere bizitzan munduko arrangure Gainetik amaite zineezko kantu batean, Airozdo nere bizitzan kantu batean. Zergatik utzi, beharrote dio, Zergatik utzi kantatzeari, Horrumbada heren Sohorkuntza berri bat Ira duen doi Ehen zuten du Harrabotxeta Borroka hororen Ahartean Ehen zuten du harrabotxeta Borroka hororen artean dio benitok Ehen zuten du Zergatikuzi, kantatzea di. Ekaitzan, ohonundoan zizdukan, Maribadan, zer gerra soola, Egiak bizirik dela bandaki, biziri dela. Baha baki Zergatik utzi Ea roten dio Zergatik Kantatzeari Zer asola kantatze Nere ingurua Iluna Ertzitzen baha da GANWEJAN KANTA XORTZEN DITU GANWEJAN KANTA XORTZEN DITU ZER GATIKUZI EAR ROTEDIO ZER GATIKUZI KANTATSEA ARI NERE PAKEL cuciu nena Duen tu con du entro muri che sta a harkait sori lo cenatsayon lo cenatsayon e Fantasia mi Kantatze ari zergatikusi berrotepio zergatikusi kantatze ari zergatikusi berrotepio zergatikusi kantatze Benito guztoko du, arrabotxitza. Beste bikantutan ere arrapatu diot. Mm -hmm. Arrangurarekin ideazten da, tapolita da ez? Arrangurata, arrabotxeta... Mm -hmm. eta borroka soinuen artean edo. Mm -hmm. Ez ta? E, 2008-ko ustaiaren emezortzian kasualitatea e, deia egunkariak artikuluat atera zuen, argitaratu zuen, eta artikularen izenburua arrabots. Otzandua. Mm -hmm. Eta artikuluak kontatzen zuen ba, kalakan taldearen e, arrakastat. Kalakan taldeak izan zuen arrabotxa edo eragin zuen arrabotxa bere inguruan ba, madonak parte hartu zuenean e, sagarrajo kantuan. Eta itzulia zela bere lasaitasunera, bere, bere bidera, ez da, e, momentu jakin eta puntual bat izan zela madonarekin partekatutako ura, eta itzulia zela, ba, lasaitasunera, bere jardunera, mm -hmm. berari zegokion jardunera. Titulo artikulari, arrabots hotzandua. Ederra? Bai, polita bai. Eta esan handikoa kontatzen ari denaren inguruan. Mm -hmm, mm -hmm. Ez da, geten zen, poliki-poliki e, arrabots itzak duen esanaira. No. Ondo lortua da dago izenburua. burua. Bai, bitzetan bi oso ondo ekarri ta dago. E, kalakanen ibilbidea eta nondik norakoa Madonarekin zuten videokliparen inguruan. Zure eki aldean zer dago? Eguzki, ha? Seguraski. Benitorenean auze. Itxasoari irailak eman zion Kaitxasoak nerekin kaiobat egin zuen Oro bat Zimugaren biladoan reineruarekin bateran Elmugarik gabeko hon ekital dira abiatzen aiz Tarrauneen uerak bezala iltzen tabir jaiotzen atzaio Egaldi, makoitzari, ez zaurari burtsi tira, lotura baina Ilu nabarretan, arrabots pan zuetati. I eskano do... Arragato eso <laughs> <Uci asko> Bai Muchiasco bai Passa la danza dire che scati e chiaro penest egli cazzinante nola lortzen duen. Benikotok pausaz pausa berea hotxaren sakontasunean entzulea elebatzea goratzea, beste nora baita, eta iaia dioena ere ez entzutera, garen harren. Mm -hmm. Hala da bai. Eramana manna, txikitako oroitzapenetara. Benito, benito da gaur egiten duen agati, baina gure oroitzapenetan benito oso-oso aspaldikoa da ez, eta E, kantu luze eta sakunak bere astapereta batez ere egiten zituen haiek e, asko entzuten genitun e, autoko joan etorrietan eta igandego bizutan eta bai iaia ia, jaio ginenetik ezta eh esango nuke Benito oso presente egondela ta dagoela ez gure bizitzetan gure musika jardunaren eta musika entzutearen arrazoi hausietako bat e, bera da ez e, alde batera eta bestera eraman izan dugu, eramaten dugu eta etxean ere atzeko musika askotan e, benitorena izaten zer Abotzan aditzean geugiaridu nere begi jertan Errukirik jaso ez dute, xaminez, etzeri bai taude. Bona, bueno, kontua ni harra gotxitzaren atzatik asinezela ibilian ibilane eta benitorekin egin dela. Topo e, muturrez mutur, nola baike esatearen? Bona, e, kontua Kontua da hirugarren kantu batean ere arrabotsitza azaltzen dela hau irakurrien go eta Albizkarreko e, kantuan eta ahala dio bigarren apaldian edo bigarren bertsoa a apadian. Zakurra ere ilki loszagon tokitik ezin geldiraz, New York saiga egitetik, altabizkar guzzia, arrabotzez bete segitzen ibainetak luze duen arte nerekin kayoba egin zuegun oro ba itxasodet baina datapatuet beste kantu bat ere eta beste talde bat ere zeta taldea zeta taldearen masei Ferguson eh kantuak Ala dio, bukairan, burua pagoetan, burua pagoetan, arrabotxu bat, zer gertatzen da? Paretaren aurka atzartzen naiz. Atzartzen naiz. <tusurra> e, 2008 zazpian, -200, eta azkeneko kontua, eta kontatuko diguzu zesan nahi duen arrabotxitzak, Zazpian aurkeztu zuten eta aurkezpenean izan ziren Lut Germiz E.H. UK Euskara rektore ordea Andoni Gaina bertsolaria eta Andiedualde musikaria eta aurkeztu zuten, zer, iasmatzen da son. Ez da egitu? 2008-piko maiatzaren ogeita bateko adalbiztea ba aurkeztuko zuten, ez dio gaur gaur aurkeztuko dute 2017.com maiatzaren 21 batean, ze aurkeztu zuten eta aurkezpenan izan ziren Luz Germis, Andoni Gaña eta Anje Dualde. Girotzen, babesten, bultzatzen, aurkeztu zuten ura. Ez da hitza. EH1. Leioan. Ez da hitza. Arrabotsi ikasleón kazeta. Hala. Arrabotsi zenez aurkeztu zuten e, aldizkari bat. Ba, pentsatzen des, ba bertako ikasleak eta A mira, Oierraran Zabal eta Unai Gaztelumendi ikasleak adira zi dutenez, beraz hor inguruan uh -huh. bultzatzen a dituko ziren, ba besteak beste Oierraran Zabal eta <coughs> Unai Gaztelumendi Eta sir hartamaintzat 1500 alebanatu zituzten Araba Bizkaia eta Gipuzkoan eta errelazioak esantzun ez politika alde baterako utziko du eta bueno ba, pentsatzen dut ba oieraren zabal une gastelumendi ezagututa ba kulturatik, sormenetik eta helduko ziotela ba kazetaren helburuetakoen artean ez da estekari eragiten diot eta esto inora beraz akaso, proiektua proyectua etenda izango da edo izango zuen bere amaiera ere baina izenburu hori xe jarri zioten Arrabots ikasleon kazeta tira inda tiraigina ematen du hitzak bai e, uste baino ktb gilozeagoa osha esakeu bueno zer da gait arrabots ba ez dakit e, guzti asmatuko dudan baina nik burutan dedana abintzat, e Hotsan di, zarata, eskambila, hori danik buruan dudana. Baina ikerizu zentzuneran, lotuko nuke, zaratarekin. E, ez e, zer askorik bere, bere iztenetzaion, zurru murru, baina zaratatxu. Hmm. E, batekin, askotan belarria jarri nahi izaten dugu, esaten edo ilukatzen edo e, nahasten diren haotxoiek, Esan nahi direnoiek e, bere izteko eta ezin ezko egiten zaigu. Eta horrelako zerbait e, irudikatzen duenik e, arrabotsa ez. E, Zara eta soinu ezin ez bere izioiek nahasten direnean elkarren gana. Gaurko hitz eta piztarteko hitza? Arrabotsa. atzena izudazkeneko egun its bazela zu eta biokain posik lagun artean geundela oroitzen zaitutaina laita zoriontsu sinela oroitzapenek esnatuna utea metsetanengo O oh, hartu naiz etzaudela etzaudela etzaudela etzaudela esperantzari utze zaio zu landatzen hasia desioa villa Tu ilusio erauntxia, maitasuna izan daiteke emingotskarratza gazdia. Oro itzapenek, ez natu nautea, ametxetan engoela. Azpalditigatuz Urrumeragoaz Azpalditigatuz baña Egan egiteko Ez alzara inoiz Eguzki argitan Bautxak izan Urrilegi gaude Ezurretarako Urrilegi gaude Usur behantzokia astazkenen? Bai, ara txaleko zazpite ardietan. Zegiro antzimaten zenekaitz? Ba, giro ederra eta bertaratu ginenak gogotxu eta irrikatxu zer ikusi eta zer rentzungo. Eh, elkarrizketa tzaileak ondo ezagutu beharrizatzen du elkarrizketatuaren eh, lana gaur zuriutzeko izute eh, zeregin hori, ni espain nintzen eh, asteazkenean mendian hil, irian hil ikusentzenezkoa ba, ikusten entzuten eta gozatzen, baina banuen irrikanik ere aspalditik eh, inakirekin solasean aritzekoa irrati unetatik kanpo edo barne ez, eta alatokatu da irrati hoinetan e, bat egitea hiruk. E, Naiz eta haste azkeneko lana ez ezagutu e, Leinster sortuko eta aukera ezagutu dezagan, e, Anzen man dezaket pixka bat.lan e, horrek bere bataratzen duena eta puntu askotan esango nuke bat egiten degula dez, e, mendiarekiko zaletasunean, mendi natura arekiko, e, maitasunean bat egiten deguta horrek behintzat lotuko gaitu zen minutuetan. Bai, zalantzaregabez, e, mendia tiki-tikatik oso kutundu gunea da. Askotan jotzen duguk ere mendira ez da. E, natura besarkatzera, bizitza besarkatzera, e, iriko eta eguneroko kezka oiek guxatzera, e, gure burua antolatzera ere, bai ez da. Eta aldi berean, ba, bizitza ez, bizitza bere hortan, e, urbil urbiletik, sukutzera, e, tanik uste inaki peinak ere horixe ez, islatunai izan duela bere ikusentzunezkoan ez, e, mendia eta bizitzaren ederra, beti ere, beti ere eriotza hor dagoela ez, baina berarekin gero kosola partekatu nuen bezala eriotzak ere balaki, ederra izaten. Zendagilea, mendi liburu zalea, liburuz zalea, musika zalea, zinema zalea... Baina. Eta irutan zinema ere bai. Aulki utxak, sua bakera eta mendian hil, irian hil lanak sortuak baiti jo. Baina. Antzokiz antzokiz dabil, irugarren lana hau aurkesten. Berandu egida, dutxera gaite zen, berandu egida, baina. Ez dakit esan beharko niokeen, kaixo eta ongitorri itakara, Inaki Peña Bandrez, edo esan beharko niokeen, kaixo eta ongitorri itakara, Patxilurra. Euno onfacie, uno. Iñaki? Gurun. Bietarondura. Eh? Iñaki, Iñaki naiz. Bai. Iñaki hemen, e, Wikipediak eta batiru diku Wikipedia guztia dakiela aurkezten du. Patxilurra eta gero du Iñaki peina Vandres ere ba naiz. Ori da. Ja. Bueno, igual da, eh. bai. Wikipedian eta eta sareetan eta bueno, ba, ez izen hori hartu naman eta eta hor dago, no. bai. Iñaki zure eguneroko ofizioan ehiliotza oso gertuan bizi eta aldi berean bizitzaren mamia ere oso gertuan bizidezu, ez? Eta zure sormen lanetan ere ehiliotza gertuan izanik beti dago bizitzaren aldeko aldarri zuzen hori, ezta? Argita garbi, argita garbi ze askenean Zarritan esaten digut ez, e, gure lana, zenketarin garrietan, zenketa paliatibotan, bat ba, ba zego gorra ez, eta, eta bueno, bai, tarteka, tarteka gogorra izan daiteke. Baina kasu gehienetan e, oso beratxa da, oso betegarria da. Da bizitza zainan bidez hartuta, ez? Osa, azkeneko momentu horietan, e, zarritan, ikusten dugu, ba, zelan pertsona baten bizitza, boro biltzen dan. Es? eta eta bueno, jaten gara pertsonen epizentroetara orduan imaginatzen da moduan oso sakona da eta oso betegarria benetan da, bueno, bizipen profesionala ez dagoela oso aparte bizipen pertsonela eta drik es danok pasatzen gara hortik eta eta gaur, eh? por suposto eta Da horti datorkit be bai, es e, marka hoietatik datorkit. hau ba, bueno, espretsatzeko beharra eta konpartitzeko beharra. Seni alde bietan egornas, es, batarekin eta eta aurrean, bai. Utzaz, eta bizitzaz eta sortutako azken lana solasean aritzeko aukera egitzi utziko dio berak e, aste azkenan ezagutu zelako bertati bertara e, lana e, mendiaz galdetu nahiko nizuke nik e, eh Iñaki, hainbeste maite degun Mendiaz. Zer da Mendia? Ba Mendia da bizitzaren leku bat niretzako argitagarri ta ta da lekubatu pues, eh ordago liburu hori es mend, e, Menditerapia, ez, eta e, izan daiteke eh gosatzeko leku bat eta sukosun esan dosun moduan hasieran, eh? ordenatzeko leku bat eta ideiak guztiak eta eurentokien ipintzeko sormena pizteko distantzia bat hartzeko eta eta eta gozatzeko eta horre ba, da horrei eduki dezak esun koneksioa itzela da sarritan bakarrik joten naiz edo zakurtxoekin eta eta itzela da batzuetan pues, anima, animaliak topatzen dituzunean animali gosatiak eta soinuak eta aizea eta eta preterro elementu guztiak, es, o sea, euskera izan like edo eri izan like, belainua, edurra, zoragarria da eta ziklo gustitan eta beste pertsonalatzuendako igual izango da itsasua edo izango izango da beste, es, beste esena bat, baina niretzako aspalditik e, mendia izaten ari da eta, eta bueno, bai ta gauza bat gainera oso eskuradokogula, Euskal Herrian so, sorionez eta Eta hortxe dukoguna, ez? Eta egia esan baduko bere puntua adektiboa, bai, yes? ez? Baina eta berriz bilatzen duzuna. E, inaki, tokizora garriba da, tokibada, lekubada, izateko modua da, baina guztiek ez dute, presente beste batzuen tokia itxasoa da, edo beste batzuen tokia iria da, edo herria da. E, noiz da presente mendia inakirentzat, aspalditik diozu? Noiz da aspalditik hori, noiz ematen da... Mendiarekiko eta nola, konekzi hori? Ba, baitu, nire kasuan honetan nik ustut askorenean, izan zan, ba, udapartian pasatzen jenduen lekitzon, betidanik, eta gurasoekin eta eta bertako lagun batekin joteginan ba, bertako otoio mendira, ez? Otoio da oso mendik politxa e, itxasonduan dagona, Eta guretzako, oto jora joatea zen, bueno, erestera igotzia bezala, txikiagin jenean. Tengen duen gainera, maiaka, pues, e, e, azte baten igotzen ginen talaiara nio, talaia bat, pues, aspaldiko eraikin bat, e, baleak ikusteko, eta gero suposatzen dut Gerra Zibilean, pues, bestelako elburu militarrak eko izaitxuna. E, Lumentsa bebai, Lumentsa mendiak, albari joa, eta azkenik, azkeneko eta pasan, e, igotzia e, otoiora. Orduan, nire burazoak ez dire izan o, izugarriz konbendizaleak eta baina sartu duzkoen ar, arrori, ez? Eta beti egon gona ez ezkartuta horregatik eta beste inbal gauzen atik, ez? Baina baina hori sartu izana, ez? Gero, gero poliki, ba, bueno, bazen zara igual lagunekin neko ibilbide arruntazango nuke, ez? beste Eta nire ditu naiz, pues bueno, pues, laguna metrotik bera, ez? Hori da nire... Baina beti be, bueno, ba, ilusioinakin ba, munduko hainbat toki zautzeko, ta, ta irekita horretako. Julen gabirea idazleak diango itik ikusten dela. E, pentsatzen ez leke itioko hartatik garbigarbi itsaso garbi-garbi eta, bueno, itxasoko baleak eta ikusten zirela. Ze ikusten daango itik inaki? Bai, bai. Po, ba, betxo, atzu bertan egon nintzen lagun batean zeberio aldian, egon ginen untzu eta mendira, Eta eukigendun, egun bat, behela ino txua. Eta ez gendun, ez zer ikusten. Eta pixkat brometan edo, zaten gendun, orain, zartu gardugu jokoan imagina zinua, ez? Eta eta imaginatu orozkoko aran horozkoko haranguztia, e, gero joan ginean internetera, eta, eta bueno, berak ikusteko, ni, egon danen hon, zeran, emendio horreta, baina bera ez? Eta, bueno, pues, ikusteko ze, ze, ze gauzak, ze... Zelekuak iria ikusten da, herria ikusten da, kalia ikusten da. Hori da oso gauza, bueno, pues, takokatzeko, ez? Ni zarritan arrazate inguruan, debagoien inguruan eta ibiltzenaz, bertan endan egiten dudanez, eta, eta asko guztetan jat, mendi mugakide horiek, ez? Ipuzko eta araba hartian dagoen elgeako, mendi larroaz eta baterako zarritan ibiltzena sortik eh? oinati aldetik, eta... Ta ba derrada batzuetan irotsen sarenean eta laino Lainoartean edo ba, gazteiz Gasteiz ikustia, ez? Osea, holako irian dibat eta eta eta hor hor ikustia, ez? eta, eta bestaldian saltutegia, Arantzasuko santutegia. Holako kontrasteak, bai. Mendia Mendia Garbi dago, eh kanpoa mundua irekitzen digula, ez? Laino izan edo edo ez izan, barrura begiratzeko ere balio du Mendian egoteak, mendian ibiltzeak, mendiarekin bat egiteak. Bai, bai, e, era bat. Alkiochak dokumentalean aipatu dosuna gure lelenguan protagonistotako batek e, komentatzen dau barruko bidaia hori, ez? Osea, Zarritan e, pertsona honek Arantzas Ibarrondok, ba ba bere aitaileta gero lelengo espediseñoan eta ibilizan Indialdean, indiako iparraldean nada que eta eta bueno, ba, izan zen, barruko bidai hori egiteko bueno, ba, edo bidea eta eta postal bat bialdu estan handik, ba, ba, bueno, ba, barreko ba guztiak konpartitzen bere beraita aten dituenan e ospitalean eh konsultan eta eta izan sanos oso con eseño política, es de repente Gaurrego gainera postala ketera bidaltzen es direla, ez? eta eta handik jasotzea bere bere itzoiek eta zela neukioan hain presente eta ba oso gauza edarrak dira gaina gero jaso bendun dokumentalean ipintzeko bai. Mendira begiratzen dugunan orde edo mendian gaudenean denok eztegu gauza bera ikusten. E, oso gaztetxo nintzela belaguako aterpetxean enguela eta oso goizkik eginean e, ez dakit lakartxela aldera edo joateko ondoan zeuen batek, han bertan esantzen da, baina norazoazte eta mendira, mendira, baina mendian harria besterik ez dago. Denok ez tegu gauza bere ikusten mendian. Edo zer antzungo zenioke, nik ez takit uste dut irripa, reparetxoa, igniola. Zeran antzungo zenioke ez du, gineki, mendian harria besterik ez dagoela esaten duenari? Pues harriak eta, eta belarra eta beste goza batzuk. Baina, bueno, horrela izan behar da. Nik uste dote mundu honetan ezin gara, lazdanok izan, ez? Eh? Osa, saletazu merdina, edo sebestelan gainenak galdukuko eban xarbanietako bilattzen du bakar da hori sritatan, ez eta eta baldidakite mendi baten usurben edo edo pagasarri edo jende asko betik jotzen dut taldameneko zera da eta eta aurregatik ez bezkerrak jende guztiak ez duuko gula bueno ba ikuspun hori edo edo gosatzeko zera hori ez. Ba, horrela da eta gero pasioak, ez Norbelan pasioak mendiale hi hiria denen plazaratzen dugu ez, bakoitzaaldeko gula guria eta eta sritatan ba, ulertzeko zergatik mendigo izale haiek ez ai malaian eta ibiltzen direnak eta handetan eta bar zergatik bizitzarrizkoan ipintzia eta hori ulertzeko ba, ba, ulertu behar duzu jendearen irrikak, ez, pasioak eta eta hori horrela da, Osa, beste pertsona batzuk deukiez beste batzuk eta eta zoku ulertu ditzakezuala, ez, baina baina hori hor dago musika izan like edo, edo pintura edo horri Antonio Armasabelek esaten dago, ez, osea, bakoitza badamos pertsona batzuk gai direnak egoafrikara joateko e, igotzeko aitz bat 10 metro de ukona eta egin dituzun miliaka kilometro, eta egaldi bat, eta bestia, eta bestia, eta olako aitz txiki bat, eta munduan makarra dana, baina, ez Osa, eta hori hori horrela da, osa, batzutan igual kostatzen da ulertzia, baina baina hori hor da, da, bihotza mugiar esten Eta, eta bejondi gula, es? Osa, topatze emaldi maduzu, bihotza mugiar esten Hori niretzako da, etnik topatu dut, eta, eta jende askok eta eta hori gauza berra da eh? baina galdetzen dizutenean biotsa mugieratzen dizun hori arriskutu baldin bada bai bai hori da beste tranporan beste aurpegia eh eta eta hortz gara pertsona, pertsoneon pertsona askatasunean eta eta hau gure aldamenekoena es gure gure ingurukoen Ba, be bai, edo, edo, ez, maitasuna dago nian, ba, ba, keska hori, eta, bai, hori hor dago, eta, eta Joak-Josa Sebastián eko esaten dago, ez, oza, sea, hogei urtekin eta igual, ez dozu, ez dozu ikusten hainbeste, edo, hogei tamar urtekin. Ba, gero den porakin, konturatzen zara, jolin. Urazoak, ez, seme Alaba, edo, Anaia, edo, Aizpa, edo, hor dago sala, ez, edo, bikotekideak, Eta ordun, bai, hori ez, ez, ez da, erraza. da bien arteko puntua. Claro, ulerte maila dala, irrika bat jaburuak ez dagintzen. Agintzen dau biotsak. Ordun, claro, hori hor dago. Ala ereinaki guru askok esango dute eta zer derra den ezta. Hilko banaiz, hil nadilla. Bizitza gehien ematen didan toki horretan. Bai, bai, hori, uff, hori, hori esaldi hori da, da Jorge Nagorena ta eta eta horrela da da dokumentalan puntu nagusi horietakoa, eh? Osea, Felipe Uriarte komentatzen dau eta destrepatzen ara dokumental guztia, baina <laughs> baina Felipe Uriartek esaten jo, joberaitzako esaten dogoenean, eh? Ba, hilda bere gustoko lekuan, ez. Vera oso kritikoa da isaldi horrekin ze ez, esaten dau, pues niso lehuk ez garela joaten mendira iltzeko, iltzera eta hori horrela da ez. Baina beste alde batetik, mm, zuke zanduzuna, ez ba, bizitza betetzen zaitxun, eh, leku horretan bizitza galtzen baldin badozu, nire ikus puntua, nire eiritzi pertsona da, ez dara leku txarra. Osa, ez baldin bada, hola, eriotza motel bat edo, ez, izan daitekela, bai. Baldi madazerbait, zerbait bita, hm, ez dago leku ederra izan daiteke. Eta gainera, nolabait baita zentsua emoten dauala zure, ez, zure bilbideari, eta borobiltze bat izan daitekena. Nire iritxe pertsonela da, baietzi izan daitekena, bai. Inakize izena dute zure txakurtxo hoiek? Hm, Baina, bueno, bakarra dukogu kai da, eta, bueno, zelan, pff, Zeren disfrutatzen dagoen mendian guk beti ez dugu txakurrik izan, egia esan, eh, katua izan, izan dugu ba, urte luzez eta justu virusa etorri zanean orduan izan, eta eta gure alabak aspalditik eskatuta igual irurteko kampaña egin dau orjake eta ez berri lortu eban ba, ba batez eh, kartzia, eta egia esan da zoragarria, zein kampaña egiten dabeen aze bueno gut disfrutatzen dugu baina eurek berai eta eta bueno, orria da animaletxo hauek se se mast betezen undabe bai. Ba, kai hartuta, larun bat goiz eder honetan, ekaitza biok nora eramango gintuzkezu. Pues jo, asko maite dot, eh? el el ingurutara. gutara. Joan hitzateke Erreako txoko ietara. Oza, jende guztiak jotzen dagoela urbixera, eta ba, gu joko bendun guztu bestaldera. Baso ietatik, normalean oso jende ibiltzen dela, dira antziinako bideak, gaboño, artia, e, araba eta gipuzko artekoak, hortik pasatuko zirean, mendetan, bani, zaitzen ez, imaginatzen, eh, zenbat jende pasatu da nortik bizezarro ietatik, eta maite hitu da azterroiak, izugarri, Orokorrian oro mugako lekuak ez, baina jongo inateke, ara, bai. E, Inakiguk, motxilan sartuko denuke ilaza algo gazta eder bat eta baserriko intxaurrak, zuk zer eramango partekatzeko? Ba, ba edatekoa, azteko, eta, eta gero zola saerako prestutasuna, ez, oza... Ba, elkar egiteko elkar ezagutzeko, eta bihotza zabalik eh, zentsorretan. Bai, bai, bai, hori... Haukerak ezin dira galdu. Ez? Osa, aprofitzatu gartugu denpora, aprofitzatu gartugu bizitza, eta opari hauek, ez? Orduan, zuekin txangori izango litzateke, jo, aprofitzatzeko, eta nik usteot ditugun gauza oie guztiak, amaukamuniko gauza oie guztiak, partekatzeko, bai. Ui, eta zertaz hitzein gogen nuke? <risa> jo, ba hitzein gogen nuke ba, ba ziurrazki oneri buruz orain hitz itse, egiten izago litzateke, bueno, oso ziurrazki alkarrizketa oso antzekoa eta gero ba, ba bakoitzak ekartzen dagoan gero, gero dago sorpresa guztiak, ez? eta momentuak ekartzen dagoan eta igual pentsatzen ez da sun, aurretik zaurretik, ez? Zordon? Ordun, hori da ko'bechu, beko tla ki debat ospitalekoa, errosatekoa, eh, ba oso laguna gara ta o, oso bera oso mendizale da, mendizalerra, eta sarritan esaten dugu, jo, konturatzen zara eh, gauza importantea kontatzeko mendira joan garela. Posible aldaketa bat edo egin bar badugu gure bilbidean eta beste ospital aldaketa bat edo edo seo ser, ba seo ser importantea benetan edo edo bueno, edo gure gauza pertsona da edo, Joan Arela Mendira eta eta oso polita da hori, eta gainera bera ta taniego ta, ta orretzen gara ka, e, leku bakoitzean eta momentu bakoitzean e, zelako zela izan san ez. Pues bas hoyek zoragarri griadietzako, bai. Bueno, Inaki ekaitzeta biok deguri xingurua elgeta ingetik gertuko ingurori sugarri maite guk ere, beraz hasi data jartzen, eh? <laughs> Ederki, beraki hori egin da, zeu <laughs> da. Mendian goraaritza, haunzakaite dabiltza, itsasoaren arimak dakarur gainean ditza. Kantatu nahi du bizitza, ussteltzen ez pasaititza, Mundua da zan jarriko nu kejainkoa banintza. Kantatu nahi du bizitza, Usteltzen ez pasaititza, duadan zanjarriko nuke jainkoa banintza. Euskal Herriko tristura, sonieko beltzen joskura, txorin egartiz bete da eta humor ezustu da. Hemai dazue freskura, ura eskutik eskura, Gitzarren salda urdinedan edan, da bizina izgustora. Hemai dazue freskura, gura eskutik eskura. Gitzarren salda urdinedan da bizina izgustora. Iñaki, mendian nil, idia nil, ikusentzunezko honekin, nolabait trilogia bat izten duzu, E, baina joan gaitezen asierara. Noiz eta nola asizen zure baitan egosten ideia. hasieratik gau da. Aulki utxak buruan ardazten ari zinela dagoeneko bazenuen pentsatua, jarri izango zuela, trilogia izango zela. Noiz eta nola asizinen ideia honekin dantzan eta asieraietan, sorreraietan zertzen euken buruan. Ba, hau horri izan, e, aitaren eriotxatik, ez, e, 2008a zazpian hil zen. eta oso eriotxa hona izan zen, eta oroitzapen honekin gelditzu garela danok uste dut, etxian, eta baina, bueno, izan zen, klaro, aita nire, aita beti izan da nire referentzia, irura eta laurtekin hil zen, zazoi betean, mi bisiak jota ta, ta bai. Horrek markatu ninduen eta gero ba profesionalki dedikatzera dedikatzen naizen honetara, ez. Nire Anaia Kalbertok eh urrengo egonetan edo ba konpartitu eban gurekin ba berak idatzitako poema batzuk, ba bere bizipenekin, osea berak sentitutakoekin, ilabete oietan, ez? Eta eta niri nolabai piztu, beste gustan zera Hori, ba, jo ba barruan neukena bebai adierazteko ta ateratzeko, ez? eta eta sorionez ba bizitza honetan ba euki ditut pertsona oso interesgarriak, ezagutu dituenak, bestela kalian, edo batzuk lagunak dira, beste batzuk pazienteak izan dira, paziente zenidea izan dira. dena garrantzikorrena, bai pa tudu modal eta eta neukan dream team, no Osa, erabateko dream team bat egiteko zerbait polita, ez? Eta eta bueno, orre bai nahastu ziren beste gausabatsu bai, bai justu garai hartan, ba Loreak pelikula ta, ta oso euskarazko zineman bu ore urte haietan emonsan, eh? Eta eta nolabait jo, ba pintatu unean, no, otras va ba, al hecho bueno, xumeago bat, o sabes fixiño coser, baina dokumental bat edo egite egitera animatu nintzen. esan joa ba, le zan, baina bueno, intuizio askokin joan nintzan, nik ez dut ikasketari, edo baina intuizio askorekin biotz askorekin eta talde tekniko bikainakien, es, eh, artemaneko yan dia, gaztiak eta joa orako magia egiten da dela, eh? Osea, zu buruan dekosuna eta gai direnak irislatzeko modu modo horretan ez? eta ta musika, eta bestia eta galdetzen oso jarraipena, pues pues haritan isaten haritan ez, ez, ez de su buruan beste bat egingo zu baina kasu honetan eta eta Lena le, bai aipatuko moduan, claro, da Euskal Herrian egindako lan bat. eta O sea, toluari buruzko helako lan bat ba bueno, geizki dago esaten, nik esatea, es, baina baina etxegon egin da. Etxegon egin da ta normalean jo posatu gausauri datos, bus Cataluñatik edo Errialde Anglosasoietatik eta kriston proiektoriaukienak, es. Ez? Baina ez, izan zen hemen eta guk egin genuen eta eta le, azierako asmoa izan, hau dugu einda ditun dugu kolasaundi bat diretsa ningunan, normalean gansotasunekin lotutakoa, baina baita suizidari lotuta bebai. Oza, bat, be bai, osea, mungen dut zercela bat hori be isilean ez eslagatzeko, ez, ez? eta doluperinata lanik ordun ikasi neban zerdan eta, ez? eta sentitzen dena ta eta beste realitate batzuk bai, ez? eta lelegoismo izan zan seo seresati indarkeri, indarkeriari buruzkoa bai, ez? Joran Fernandez hartzeko zorian egon zan, eta azkenian, azkenian ez, eta eta bai galditxo nintzela horrekin. Eta partaide batek, protagonista batek, lankide batek, julogomezek esan egon zan. Hineki, hor deko zugegiteko zerbait propio, oza, ez zertzela dutxo bat, baizik eta zerbait bakarrik monografico, horre buruz Eta hor galditxo zan, eta eta gero etorri zan aukera, ez, baina, Baina bizitz, bizitzak batzutan, e, bantzutan edo egual beti, e, markatzen zaitu. Ez? Markatu nindun bezala, ba, ba aitaren eritzakin. Ez? Oza, gua hemen gaude eta, eta gure eskuda goz gauza batzuk, baina beste batzuk etortzen dira etortzen dira moduan. Eta gu egomar gara adi, eta onartzen. Iñaki, hogeita bat garren mendean, esan duzu doluaren inguruan... Ez zegoen hemen ez zerregina eta hemen dikampu ere apenas asko kostatzen zaigu doluaz, minaz, eriotzaz, suizidioaz, egitea zergatik, zergatik oraindik horrela, inaki? Bueno, nik uste oso lotuta dagoela bildurrakin. Bildurra sufrimenduari eta bildur resistenzialak, oza nik oso argideuko. Oza, oza, ez zaten duanean, arkiotxak ibal izan zen lehenengo dokumentala. Ojo, oza, gal, gaia jorratu izan da, aspalditik fixiñozko fiksi, fiksiñoz, lanetan, aspalditik, noski, baina, hola, dedikatutan monograficoan eriguz, e, eta sorionez, gero eta gauza gehiago egiten dira, marazki biztunetan, eta bar, eta bar, es, baina bezte alde batetik, dago utxune hori, nik argi ikusten dut, eta, utxune existentzial hori lehenago beteta segona nola bait, ez? Osa, ez dote zan nahi e, beste garai batzutan jende guztia espirituala zala eta benetan, ez? Ba, beste bizitza batek, batekin bedetan en, baina jende guztia ez? Baina nik testigantzak eukitxu tetxian nire aitatan nire amakin, osa oso pertsona zinez duenak zirian, baina be, baina be, benetakoak osa ez? Bakarri mesatara edo herrituak, ez ez? Mira, itailzan bakean ba sinestuta zegolako ba, ba bueno, beste bizitza batekin eta beste fase baten eta sartuko sala eta Jaungoikoaren presentzia eta ta bueno, ba hori nik etzien e, ez teorikoki, teórico ki, o sea, dot, eta eta baina esaten dute, ez, ez erritual er edo kulturalki edo ordun, hori hori errealitate bada Erralitote bat zan, baina galtzen ari da. Galtzen ari da, badagoz beste erligio batzu edo saltzen ari direnak, oza, kulturalki emengoak zirenak eta, baina, bueno, pues, eh, eta gero, exist existenzialismo laikoa. Gaur egun, ziorrazki, eh, ke keiengoa edo eh, ordezkatzen dagoena er? Eh? Baina... E, segitzen dago izaten gauza minoritario bat. Osa, azkenean dira horako uraundiak, ez, ba, jende asko, ba, eta erlijian marka negatibo horrekin, ba, jende asko xarazten dagoana, ez, eta dira bi, bi gauza, bueno, pues, bi erreleitate hori hor dago. Eta pena da, pena da, niretzako ze, ze danok gara pertsona espirituala, karri eta garbi. Osa, danok dekogu barruan, osa, nora, o sea, hau amaitzen denean nora goias edo edo hau da dana. Eh, bitu alkutezken parte hartzen dau Koldo Martínezek, ba, ba bueno, la inkideak izan garela ta santza batzuetan elkarrekin egon izan garela eta eta maixo bat dana, ez, bioetikan eta eta eta, eta gaia hoetan gaina isladi bikaina da eta, ta bueno, ba, asko maite doa pertsona da eta berak aukiutxaken plazaratzen dago gaia hortik, ez? Osa, bueno, pues eriotza horma e, bat da, baitzen da, eta kitxo. Ikusponte horretatik, ez? Eta, eta kuriosa izan zen, hortike iru urtetara partekatu ben jardunaldi bat, jardunaldi mediko bat, eta eriotxari buduruz berbetan, ja etzuen esaten horma bat zara, esaten Horba bueno, bada, baina lehioekin. Lehiotxo batzuk ja ikusten ditzu, koldok. Eta publikoki, eta zanebametxo. Osa, eskietan hor deukubarruan. Osa, eukidezak esu e, zera ideologiko bat, edo, baina azkenian behar dugu zergatiak, ez? Osa, e, nora zen eta nundi gatoz, oai, no? klar, osa, gu jai baino lehen, ez? Osa, esizan txelismori, eta hori izanteiteke nahikoan guztiozua Bordun kontua da, igual, saiatzea pues, vueltan no, motia. Inaki horrentxu esan diguzu, zure aitaren heriotza ona izan zela. Eta aste azkenean bertan ere, esan zen iran zure egunerokoan, zure lanean, heriotza oso ederrak ikusi izan dituzula. Zer da heriotza on bat, heriotza eder bat? Bueno, heriotza ederrak dira... Ar armonian gertatzen direnak, ez? Osabloko or ekabadagonean ba, pertsona eta bere inguruaekin, ez? Eta inguruan figura horretan guzartzen gara eh batzutan, ez? Ba eta mediko, eta ausiliarrok, zeladoreak, eh psikologoak, hor gaude, hor e, gure gure hauetan Eh, ezaten dut natu bat dala, eh, pertsonen bizitzan amaieran, profesionalok eh, intervenitzen dugula, denbora guztiaren eunekoa bostian makarrik. Gehien eskota, euneko bostian, euneko larogitama bostian, hor dauzanak dira zenideak. Osa, zainketa haringarriak, zainketa gehiengua egiten dau inguruak. Ez guk, guk ak emon mitzakegu eh, orintatu eh, botika egokeak emon hori guztia por supuesto baina euro nikolage ha ama egiten da. edo lagune kedo bizi lagune kedo orduan ba azkenian eurekki egiten dabe edertasun hori hildakoak beba hiltzehar dagonak bebai ez Eta, eta bai, behin eta berriz lekukua gara olako eriotza edarrenenak. Eh? Atzo urnietan egon gendun dokumentala, eta nahideken batera egon zan, inigo zuberbiola dela protagonizatako bat. Lankidea gara, saltza berdinan gauz, eta egon ginean komentatzen. Osa, nik uste dut hori jendeak entzunbar da guela ez. Eh? Osa, ba, hori posiblea dela, e... zoritzarrez ez beti, baina hori posible da, osea hospitalean ospitalean, saregoitza baten, hori hori hori da, osea guk lagundu dezakegu, baina, baina benetan edertasun hori ikusten da, ba egondania nolako koherentzia bat, olako harmonia bat, olako bizitza duina, eh? O sea, garbi heriotza duina dator er, bizitzatu in batetik. Beti be, osea, salvo esbegustiakin eta horitzarez, pues beti dagoz Ba, komina ziñoak, ez, ba, zoritzarrez, er, eta aldean, ziz, bizitz, hain duinak izan ez diren bizitzak azkeneko momentutan bideratzean hola bait, ez? Baina nik esan honuke kasugeienetan bizitzak duinak amitzen dira eriotza duin baten, bai. Inaki zen hirugarren ikusentzunezko honetara mendian hil, irian hil. Izan ziteken mendian hil bakarrik baina azuk irian hil ere Egin nahi izan dezu, zer gatik? Bai, azkaldian da, pues, nik gehien ezagutzen da dena garbi behi, lehenago komentatu du moden, Nik zorion ez ez doteuki eh, onduan ba, mendira joan nahi zenian Olako iztripurik edo edo lagun bat galtzean nirez, nire aurrian edo Ez doteuki, gainera bestela ere, eh, oza, bestela nire lagunik Ola mendian hilakoak ez ordun ni kezagutzen da dana eta nire ni da ba ba beste beste ikuspunta horretatik datorres ordun ordun izan da pizkat gorohiltzeko eta gero ekartzeko ba ba bueno pues zer esana deu jendia ba ba mendian e, mendian gertatutako eriotzekin lotuta geres eta eta lenago esandu soriones baina nik e, jo sorion Zorionez edo zoritxarrez hori, klar, e, tragedia gertatzen dira, eta hori ezin dugu ebitatu, eta ez handezak ezu, zoritxarrez e, gertatu zen inaki hotxoa deol zana, Osa, eta inakiren lenguzuan nintzen, edo oso laguna nintzen, eta zoritxarrez hori gertatu zen. Hor dago, beste irakurketa bat, eta ez da konsolamendu bat, eh? oza, da, benetan, a ber, inak eutxoa dut zer ekarri aban. Ekarri da fundazino oso bat, ekarri da, ekarri da, ekarri eh, da, e, e, nepaleko pertsona, eundaka pertsonandako ko pe, ko, eh, garapen bat, eta eta beste oportunidade batzuk, eta eta emoteko aukeria, oza, ez, ez da konsolamendu gutxa, oza, da, mugitu zuen guztia, oza, E, pf, pura bidda dokumentala e, e, ikusi ez baduuedo entsune ez badeeta kassa solagarrri bat, eta eta berdin behin tarruekin behin tarruen historiaa ez o sea, gero zuku zeela etor nepaletik eta eta plazadetzen ditugun beste adibide batzuk eta solagarria da, hoi guztiak gure inguruan gertatutakoak direla ez. Ordun er, erra zeukidot nolaabait ba, esateko ez es? joba tragedietatik, bitu zer gauzak etorri aitezken, ez, oza eta hori guztia da mundu bat, ni nik ezagutu doana, ba, espektadore moduan, oza, publikum edoan, ordu gehiago modu aktiboagoan ba, aportatu doana, izan da bigarren hori, ez, hiria hil. Iñaki, ikusentzunezkoan zehar e, seniden artean, anaiarreben artean, gurasoen artean, lagunen artean, irribarreak eta Begietan diztira, berezi eta indartsuak dira nagusi. Bai, bai, hori bai, hori naita naita gainako bat nikoso argi neukan eta aurkiotsakekin me bai amaitze itxaropenakin, oso argi. Suminetik bakerekin me bai, osea amaitzea norbait igual bai, suminetik bakera hirretatik da zeuraski triste eta eh ainargia ez dana. Bai, eta eta bai, hori bat dator nire ikuspegikin, bai, ez, oza, igual ez dut ikusten eginbeste argi, hortze, ez, igual etorriko da, baina eta, eta bai, behitu, laudion, egin gendu nian emanaldia, publikotik, pertsona, pertsona batek, emakume batek, galdetu zidan, ia zergatik, enuen ipini bestelako testegantzarik. Oza, baterako eh, ama bat edo aita bat, hainbeste, eh, etzuena onartzen zemearen eh, pasio hori, ez, eta... eta eta aserretutaz egona e, jarrera horrekin esate baterako, ez? Osa, zer gatik ipintzen duzun bizitzarrizkoan, eta egotia eta harreman talka bat, ez? Eta harreman txar bat, ez? Eta zergatik gatik, pues, nik oso argideuko, ez? Osa, hori ergalitate bat da. Baina, ja bastante gorra da plazaratzen duguna, ez lagatzeko inolako aixerik, ez? Osa, hor... Ja, ikusiko nuke, ja, apur bat, bueno, osa, nik desde lugu ez deko tinolako azmorik, ba, ba sufrimenduan eta orzak ontzeko, ez? Osa, sufrimendu hor dago, zorionez harindu daiteke eta orzentatuko naiz. Pozu, posto badagozala pertsonak, ba, zuloa esartuta dauzanak, eta, eta dolua trabatuakin, eta, eta inkluso sekula aterako ez direna kortik, ez? Hori hori harraldeetatea bada, baina... Nik esto tikusten zer aportatzen da, horrek, ez, O benetan, bene eh? bai, pues igual ik berdot be, e, bestelako ikus puntu baikorrago bat, positibago bat, ez, argitsuago bat eta eta eta horregatik da. Eta eta claro, ba mendianileen agertzen dira pertsonak dira, bueno, ba asko aportatzeko देऊkienak. Eta batez be, doluan dago zanei, ba, haize hori emoteko, irribarre hoien bitartez, eta begirada argitxo hoien bitartez. Bai. Eri hotza dolua, e, inaki, nork bere modura kudeatzen du, baina ikusentzunezkoan ikusten dena oso ederra da, adibidez, zumarra gaurretxun, E, ormazabaldarren inguruan, urtero-urtero mendiaren inguruko jaialdi batekin ospatzen dute, edo aretxabaletan ere alaxi egiten dute urtero-urtero festa handi bat. Egin ez eta behasainien partekatu zenuen bezala, zuk ere barrutik bizi izan dezu festa hori. Bai, bai, bai, hori da, ba, momentu baten Feliz Zubiak gogorazten dugu, Ba, kultura hori lehenago bagola ez eta nolaabait ba, gauza zarhar guztiekin egiten dugu moduan hori be ezabatzen saiatzen gara posmodertate honetan ez, eta eta lehengo festak egiten zirian, eta eta famoskorraldiak eta hori guztia dokumentatuta dago eta ikustetanuko garatzen garela eta ni neu lekuko izan nahi horren eta hezakan eta ikustetan houko zedan egiten zirian ollaako bazkariak eta Amaitzegiena zine, amaitzegiela kantuka edo, eh, edo gogoratzen pertsona horren gauseekin eta beste modu baten. Hori beti egin izan da tradizionalki eta ezabatzen zaietu gara, pues, pues bueno, pues garelako ba, ez? Orduan Felicek komentatzen da, no, esa hori ja, gaur egun ez zaigu gogoratzen, pues orionez pertsona htoi bururatzen zaien. Eta eta bai ni ga higas egin izan zuten egin ez urretsunez ta e, be, chabaltanbe virusenatik baina aurten bai eta gomidatu tinduten eta benetan bueno osea berase derra mm, omenaldia egin alizatia ikuspunto horretatik ez dauenak entzen unkitzea eta eta tristura sentitzea bai bai momento horretan eta e, kurtsebarrin ba Mikelen falta subatzea hori ga ga gostar dira, ez compatible diraz, o sa, ez da edo A edo B, o hor e sentimendu koktel hor dago, o sea, gaientzen da e ba bizitza, visita, baina bestia hor dago, eta dugu esan, o sea, zu tolu baten ezin ez du zu eh edo edo, bueno, quien no sabe baina hori ez dago, bien, o sea, a ver, eh gaiaz aldatzia e, pertsonak planteatzen planteatzea maildin badau eta ja ustue egin maildin badau bere tristura eta eta nahi baldin badu ja gaias aldatu eta eta beste pues, e, pues aurrera aurrera eta gu horrego mer gara eh eta eta zain eta entzuten, ez? Eta gausak etorriko dira pertsona horrek nahi duen moduan. Eta eta gu horrego mer gara errespetatzen, ez? Ordun Festa, festa horiek dira, bai bai da, azken nian dolua bizitzeko modu modu alai baten, ez? Eta eta hori niretzako, ikusi behar zaineko komentatu gendula, ez? Oza, hogei urteko pertsona batzuk gai izatea hori egiteko, jo, daki kriston, niretzako kriston itxarropena ekartzen duzta, ez? Zerzaten duzun, jo, ba, benetan fundamentua dago, ez? Oza, da, da, Beti, beti, posi, eskortasun horretatik, jo, gaur eguno gaztiakoz. Gaur egungo gaztiak, gazte batzuk dira, kizto fundamento da duki, eh? eta gai dira, omentzeko bildako pertsona bat, euren laguna izan dakoa, euren kualrilekoa izan dakoa, eta aldiberian, bizitzaren aldeko olako gauza eder bat egitia. Ikusentzunezko zolagarri bat, ari Arizara Errizerri aurkezten, Inaki, zure ekarpena ederra da oso, baina zer dazu, Herri zerri, ikusentzulen gandik jasotzen ari zarena. Ba, ja, jasotzen ari naiz ba, alde batetik beharra, oza, jen jende asko urgiltzen dela, bueno, jakiminez eta gero, eta gero beharrakin. Ez? Beharrakin, ba, zer dago hainbeste espazio neri buruz hitz egiteko. Orduan, ba, jo, ba, nik uste dote eskabintza maldi ba pertsona batzuk ba, hartu egiten dabe guantia eta etortzen dira pizka jo entzutera eta konpartitzera, ez? Pertsonatuak igual dolu handagos bete betian edo ateratzen eta ordun jo ba komunitatean eta hor pizka bat talde taldean eta ba ba konpartitzeko gausak eta ikusteko etzaudela bakarrik. Sea askenean bak, hori da doluak deuko narrizkoa, ez? Azkenean bakardabian egoteko, ez? Oza, eta bakardabian gelditzeko eta isolatuta Hori da gauzarik okarrena, eta horregatik pandemiakin eta gertatu dira gauza hile guztiak ba, bakarrik hiltzarena, eta ezin agurrezatia, eta hori guztia, hori oso o, o, gaur egun momentu hauetan oso presente dut kugu. Eta, eta eriotza hile guztiak ba, ezin egin izana behar da moduan, eta ba Ba hori oso presente dago eta nolabait nola momentu publiko hauek bale doitzakezu ba ba ba bueno pues piscas vuelta motecota ubetes atenog hopos igual digas eh, pandemia betbetian esinizatzen den egin zugna izendu nileta hori edo edo agur baina baina garais gaude osea piska bat modu diferituan eta rengo egin eginzan sumetan omenaldia eta pues bos pues aurrera ba, edo edo Edo datorren urtian, edo bai eginmar da. eginmar da egin zera bat simbolikoki eta hori argi argi dago argi dauko botaa eta tapebetia ta aurkatzen du. Dato zen egunetan asteetan Iñaki non noiz izango da mendian hil hirian hil ikusteko aukera. Pues, bizarbertan, bizar bertan hamen niretsounduan e, getarin, Egon gara felizubia eta biok e, zola zaldian, menditurrak e, antolatutakoa da. Eta datorren aztian egingo ditugu beste hiru Jainorgan, hogeita zazpian, hogeita bederatzean arantzan, bortzirin, eta eta hogeita maika markinan, bizkaian. Eta gero azaruan, e, salto egingo dugu euskal herritik kanpo, eta egon gara joko, egin dizine dala... pues bueno, beste, beste sortzi milako bat, eh, guertzako ze... ze perintxula maila dagoz... bilbokoa eta aturelokoa, eta... eta gainera, jo, go bat dukot gainera... bik inguru hori ezautzako, protagoniztetako bat... bikekoa da, zuzana jabina, hemen salutzen bizitana baina... eta oso, ilusunan, nis, goiaz, gainera ikusteko aspititulatuta katalanez, eta... Eta gauza bere egingo dugu Galizian. Galizian aurrein zenegu gara zarugan be bai. Zaituko gara lugo me aprobetsatzeko azte burua. Eta be bai, izton politia galizierasko aspititurokin ikusteko zure zukegindakoa. Eta hori bai, bai, oso udazkenian normalean bai, gara proposada aproposada oneri buruz apur bat biltzeko be bai, ez, eta eta ondoa pisteko eta gauza hori buruz ere Itzakitako. Inaki, luzea eta ederra eta gozagarri izan da sorkuntza bidea, eta segi bizitza gozatzen? Bai, baita zoekere, baita zoekere. Elgetakoari eltzen diguguk, e, el, barkatu elgeakoari eltzen diguguk, eta eginko dugu, itzordua besarkada estu-estu bat e, goizpasa ederronen gatik? Eskerrik asko bihotzez. Inaki izugarri gozatu nuen aste azkenean eta gaur ere beste hainbeste zuentzuntzen? Ba, meñeske zuei eta bueno, pues, aukera emateko bai seguro irretiko entzuleietan, eta ba, ba bueno, pues e, egon edo, ba, eta in, bueno, interesatuta dago e, saltzauekin eta ba, ba, bueno, jakin miña edo edo mintzat entzuteko pues beasainengogunean komitatu genitun gausa batzuk eta Bezarka, eskutu bat eta goiz eta haste gure pasa. Bai, bardin, gara bizitza. Alizko kaleak gure sustraietara ino, eustea zaila den, ametxe eta ara Tal koietan mitalak, aisea kaisean, era mamun mitalak. Era mamun mitalak. Biarketarin hurrengo astan nere ukera bai añorgan, arantzan. Badoa Katalunia aldera, badoa Galiziara. Etorriko da bueltan eta gertu gertuan badoezu edo urrutriaxago egin nahi badoezu bidea inguratu. Merezi duta mendianil, irianil, sormen lanak, inkikusentzunezko sormen lanak. Kanporako eta barrurako. No Norberarekin solasean aritzeko eta ingurukoekin partekatzeko. Berri zasmatzeko. Ez dago askorik gaitu garrik egaitz, inakik dio gora bizitza. Bai, ez dago hobetu bukatzarik. Eta eriotza diesku den mondabizi dugun erokoan? Bai eta alabe hala bizi ere alabizi garrata. Arra botxartean bizitzak badakielako jartzen egiten, Des d'una nit de primavera, eh, cremarem eh, els mals moments, eh, eh massa bé. Belaino artean, angoitik, zuk ikusi nahi da zonguzzi, eikusten delako. Dos històries que ens han forjat, que ens viure, cada crit de llibertat. Eta inguru batean, gazta eder batekin eta intxaur eskukada batekin, edo zertaz? ariko solasean. <mulik> Horixe gaur zukutu dugun guztia. <mulik> Kantuan untze, gait, eta oihartzen txikiak antzematen maten ditut badator, bueno, badator, retor izen udazken, badator, udazken barrenagoa, eta oihartzen txikiak badatuz ezta. Eta gerriketan gaude Ederra izango da azaroa ezta? Bai, ederra dator Eta oparoa Dagoaz, eh, kantuan eta dantzan Datorna astean gehiago bitartan izan Zorion txu Ilo...